Говард Філіпс Лавкрафт Звір у печері Крижане передчуття, що настирливо кружляло в моїй збентеженні, але ще здатній опиратися свідомості, перейшло в впевненість. Я був один, остаточно і безнадійно самотній в лабіринті широкої пащі Мамонтової печери. Тупцюючи на місці, я обводив простір напруженим поглядом, але в жодній стороні мені не відкрився знак, який вказав би шлях до порятунку. Не побачити мені більше благословенного світла дня, не обвести поглядом милі пагорби і долини прекрасного світу, що залишився далеко. Моя свідомість більше не могла плекати навіть тін надії, дії. Вона покинула мене. Проте, життя долучило мене до касти філософів, і я відчував чимале задоволення від своєї спокійної, вирівноваженої поведінки. Хоча мені доводилося читати про неприборкане шаленство, в яке впадають нещасні, котрі опинилися у подібній ситуації. Я не відчував нічого навіть близького до такого стану і залишався незворушний в тій мірі, в якій усвідомлював повну трату орієнтації. Думка про те, що я вийшов за межі, відведені для прогулянок, ні на хвилину не позбавляла мене холоднокровності. Якщо смерть чекає на мене, міркував я, то ця жахлива, але велична печера, ставши моїм склепом, надасть мені настільки ж привітний прийом, що й цвинта. І це міркування відгукнулося в мені хвилею спокою, а не розпачу. Я був упевнений, попереду мене чекає останній знак долі – голод. Я знав, що межею багатьох, чий шлях я повторював, було божевілля. Проте я відчував, що мене чекає інший кінець. Мені не було кого звинувачувати в своїй біді. Без відома гіда я покинув слухняні ряди туристів і вже більше години блукав по заповітних переходах. А тепер ясно зрозумів, що мені не вдасться відшукати У заплутаному лабіринті шлях По якому я пішов від своїх супутників Світло ліхтарика слабшало Наближався момент, коли непроглядна темрява Підземної пащі огорне мене У середині тауночого, нерівного кола світла Я заціпеніло малював собі точну картину наближення смерті. Мені прийшла на думку почута доповідь про колонію хворих туберкульозом, які уселилися у цьому гігантському гроті, сподіваючись повернути здоров'я в цілющому кліматі підземного світу, з його незмінною температурою, чистим повітрям, спокою. Але вони знайшли тут лише смерть І були знайдені закляклими у дивних і жахливих позах Сумне видовище деформованих останків Я бачив разом з рештою групи І тепер міркував Якими химерними каліцтвами Позначиться довге перебування У величезній і мучезній печері На такій здоровій і сильній людині, як я. Що ж, зловісно сказав я собі, якщо голод не обірве моє життя надто поспішно, мені випаде рідкісна можливість розв'язати цю загадку. Промені світла звело останньою судом, і їх поглинула темрява. Я вирішив випробувати всі можливості порятунку, не нехтуючи навіть найбільш примарним. тому зібрав всю міц своїх легенів у марній надії привернути увагу провідника залпом глухих криків. Та випускаючи крики, в глибині душі, я сподівався, що вони не досягнуть мети, і мій голос гучний, відбитий нескінченними вигинами поглинувши мене. Чорного лабіринту ввільється лише У мої вушні раковини І все ж я насторожився Коли раптом мені здалося Що я чую кроки Які наближаються І м'яко вдавлюються У кам'яну підлогу печери Невже звільнення Прийшло так швидко Невже всупереч Моєму кошмарному перечуттю Провідник помітив Мою відсутність і рушив по слідах, щоб відшукати мене у заплутаному царстві вобняку. Ці питання усінили мене радістю, яка росла, і я готовий був відновити крики, щоб наблизити хвилину порятунку. Як раптом моє захоплення змінилося жахом? Мій слух завжди чуйний, а тепер ще більш загострений, повною тишею печери. Доніс до затіпенілої свідомості впевненість, що кроки не схожі на кроки людини. У похмурій нерухомості підземелля хода провідника відгукнулася б чіткими виразними стуками, а звук кроків був м'яким, по-котячому скрадливим. Прислухавшись, я розрізнив у ході чотири такти замість двох. Я вже не сумнівався, що своїми криками пробудив від сну якогось дикого звіра, можливу пуму, котра випадково заблукала у печері. Мабуть, думав я, Всевишній погрожує мені не голоду, а іншою, більш швидкою і милосердною смертю. Інстинкт самозбереження, який ще живрів у мені, вирухнувся у грудях, і хоча зла сила несла позбавлення від повільного і жорсткого в кінця, я вирішив, що розлучуся з життям тільки за найвищу плату. Як це не дивно, але по відношенню до прибульця я не відчував нічого, крім ворожості. Оцінивши ситуацію, я причаївся, сподіваючись, що загадковий звір, не розрізняючи ні звуку, втратить орієнтацію і пройде мимо. Однак моїм надіям не судилося збутися. Нелюдська хода неухильно насувалася. Мабуть, звір чув мій запах, який заполонив недоторканий простір печери. Я озирнувся навколо у пошуках зброї, яка захистила б мене від нападу Невидимого у моторошному моруці печери супротивника Мені вдалося намацати найбільший камінь з тих, що валялися поруч І я вчепився в нього обома руками, готуючись до відсічі і змирившись з неминучістю Тим часом жахливий шурхів чувся вже зовсім близько Втім, повадки чудовиська були дивними Прислуховуючись до його ходи, я не сумнівався, що рухається чотиринога істота з характерними перервами між задніми і передніми лапами. Однак впродовж декількох коротких і нерегулярних інтервалів мені здавалося, що я розрізняю ходу двоногого. Я ламав голову над тим, що за тварина насувається на мене. Мабуть, думав я, нещасна істота заплатила за свою цікавість, що штовхнула її досліджувати вхід у похмурий грот довічним ув'язненням у нескінченних нішах і проходах. Йому довелося харчуватися незрячими рибинами, кажанами та щурами і, можливо, рибою, яка попадається у розливах Зеленої річки якимось незбагненним чином сполученої з водами печери Я заповнював своє моторошне очікування роздумами про те як перекручує перебування у печері фізичну будову живих істот викликаючи у пам'яті огидний зовнішній вигляд померлих тут сухотників Адже місцева традиція пов'язувала каліцтва саме з тривалим підземним життям. Раптово мене осінило. Навіть якщо мені вдасться зіткнутися з противником, я ніколи не побачу його вигляд, оскільки мій ліхтарик давним-давно погас, а сірників я не взяв. Мій мозок був напружений до грані. Схвильована уява висмикувала з пітьми, що оточувала і все більшою силою давила на мене Кошмарні, лякаючі силуети Ближче, все ближче Жахливі кроки лунали зовсім поруч Здавалося, пронизливий крик рвався назовні Але навіть якби я зважився крикнути Навряд чи мій голос послухався б мене Я скам'янів від жаху я не був упевнений, що моя права рука впорається із каменем, коли настане момент метнути його у чудовисько. Рівномірний звук кроків чувся поруч, вже дійсно поруч. Я розрізняв важке дихання звіра, і, незважаючи на шок, все ж зрозумів, що він змучений і прибрів здалеку. Раптово відьмські чари розвіялися. Моя рука, безпомилково спрямована слухом, викинула з усієї сили загострений шматок вапняку у бік темного простору джерела дихання і шелест. І дивним чином снаряд відразу ж досяг мети. Я почув, як хтось відскочив і завмер. Пристосувавшись, я кинув другий камінь, і на цей раз удар перевершив всі мої очікування. Радість захлиснула мене. Я почув, як істота завалилася всією своєю вагою і залишилася нерухомою. Збентежений та захоплений, я прихилився до стіни. До мене долинало дихання, важкі вдихи і видихи, і я усвідомив, що у мене під рукою більше немає нічого, що могло б поранити звіра. Я не відчував колишнього бажання З'ясувати, чим є це створіння. Зрештою, щось близьке до безпричинного забобонного страху заповнило мене. Я не наважувався наблизитися до тіла. Разом з тим, більше не думав про нову атаку, боячись остаточно занапасти ще живріюче життя. Замість цього я помчав з усією швидкістю, на яку тільки був здатний у тому напрямку, звідки прийшов. Несподівано я вловив звук, скоріше навіть регулярну послідовність звуків. Через мить вона розпалася на гострий металевий стуків. Геть сумніви, Це був провідник. І тоді я заволав, закричав, я заревів, навіть завив від захвату, бо зауважив у склепінчастому прольоті мутний, мерехтливий відблиск, який, наскільки я розумів, не міг бути нічим іншим, ніж відбитим світлом ліхтарика. Я біг назустріч відблиску, і раптом, не встигнувши зрозуміти, як це сталося, опинився розпростертим у ніг провідника. Пригорнувшись до його черевиків, я, відкинувши свою хвалену стриманість і плутуючись у словах, незв'язно виливав на приголом слухача свою страшну повість, перемішану з потоком пишномовних виявів вдячності. Поступово я відчув, що розум повертається до мене. Провідник помітив мою відсутність тільки тоді, коли група опинилася біля виходу з печери і інтуїтивно вибравши напрямок заглибився у лабіринт проходів, що беруть початок у тому місці, де він останній раз розмовляв зі мною. Йому вдалося виявити мене після чотирьох годин пошуку. Слухаючи розповідь провідника, я, підбадьорений світлом і тим, що вже не один, став роздумувати про дивну істоту, поранену мною, яка лежала у кількох кроках від нас, прихована мороком. Мною опанувала спокуса пролити світло на завісну таємниці, що приховувала вигляд моєї жертви. Відчуття поруч ліхтя провідника підігріло мою мужність, і я зробив кілька кроків у бік арени мого двобої. Незабаром ми виявили щось перекинути, біліше, ніж освітлений вапня. Просуваючись з усією обережністю, ми, немов єдиному пориві, скрикнули від подиву. Істота ніяким чином не відповідала жодному уявленню про монстрів. Перед нами лежала велетенська, людиноподібна мавпа, що відбилася від бородячого звіринця. Її шерсть була білосніжна вибілена чорнильною чорнотою підземних палаців і напрочу тонкою. Рідка на тілі вона розкішною копицею покривала голову і спадала на плечі. Риси обличчя цієї істоти, поваленої ниці, були приховані від нас, а її кінцівки дивно розкинуті. Втім, у них таїлася розгадка зміни ходи, на яку я звернув увагу раніше. Очевидно, тварина пересувалася, використовуючи то всі чотири, то лише дві опори. Довгі, пощурячому, гострі кіхті нависали над подушечками пальців. Кінцівки не виглядали чіпкими. Анатомічний факт, спричинений проживанням у печері, як і бездоганна, майже містична білизна, про яку я вже згадував. Істота була безхвостою, дихання слабшало і провідник взявся за пістолет, щоб прикінчити звіра, але той несподівано видав звук, що змусив опустити зброю. Важко описати природу цього звуку. Він не був схожий на крик мав. Його неприродність, Могла пояснюватися лише впливом безмежної і могильної тиші, стривоженої відблисками світла, втраченого дивною істотою з тих пір, як вона заглибилася у печеру. Звук, глибокий і тремтячий, що не вкладається в жодну з відомих мені класифікацій, завмирав. Несподівано ледь вловимий спазм пробіг по його тілу передні кінцівки сіпнулися, задні звело судомою. Конвульсія підкинула білосніжне тіло і повернула до нас обличчя чудовиська. Жах, застиглий у його очах, ранив мене, і на якийсь момент паралізував мою увагу. Чорні, пекучу вугільні очі жахливо контрастували з білизною тіла. Як у всіляких бранців печери, Очі його, позбавлені райдужної оболонки, глибоко запали. Придивившись уважніше, я звернув увагу на слабо розвинуті щелепи і незвичайну для приматів гладкість обличчя без слідів шерсті. Лінії носа були скоріше правильними, немов заворожені, ми не могли відірвати погляду від моторошного видовища. Тонкі губи розтиснулися випустивши уже тінь звуку, після чого істота заспокоїлася назавжди. Провідник вчепився в лацкани мого плаща, і його затрясло так сильно, що ліхтарик скажено затремтів, і на стінах затанцювали хмерні тіні. Випрямившись, я стояв нерухомо, не відводячи очей від підлоги. Страх пішов, поступившись місцем подиву, співчутю і побожному трепету. Бо звуки, які видала жертва, вбита мною і простягнена перед нами на каменях, відкрили жахливу істину. Той, кого я вбив, дивний мешканець моторошної печери, Принаймні колись давно був людини.